Tuhlaabul alam kepada hadirin yang datang dalam daurah ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang wajib kita syukuri alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman nikmat Islam dan nikmat yang Allah berikan waktu luang kepada kita sehingga kita dapat menggunakan waktu ini untuk talabl ilmi menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk menimba ilmu ini waktu yang luang yang Allah berikan kepada kita selama tiga hari ini dan juga waktu-waktu yang lain yang Allah berikan kepada kita kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita mengamalkannya dengan amal saleh. Akhwani fil din, 'antakumullah. Antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum masih diberikan waktu luang oleh Allah untuk menuntut ilmu ini. Karena betapa banyak orang yang diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak gunakan untuk thalabul ilmi. Tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nabi SAW bersabda, Ni'matani magbunan fihima kathiru minal nas as-sihat wal faragha. Rawahun Bukhari. Kata Nabi ada dua ni'mat. Yang banyak manusia tertipu dengan dua ni'mat itu. Yang pertama, sehat. Yang kedua, waktu luang. Hadis ini sahih diriwetkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua waktu luang. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk thalabul ilmi. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, "Marhaban li talibil 'ilm." Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man saraka tariqan yatsamisu 'ilman sahala Allah al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga banyak lagi keutamaan keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu syar'i i. sangat banyak keutamanya. Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah menyebutkan lebih dari seratus keutamaan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah Jadi, kawan-kawan sedihin, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajatin." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu, ya kita harus belajar. Tidak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu Tidak mungkin Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu Ini perkataan seorang sahabat Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu Semua manusia lahir dalam keadaan jahil Dalam keadaan bodoh Dalam keadaan tidak tahu apa-apa Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar Tidak bisa tanpa belajar Harus belajar Dengan belajar itu baru Allah akan memberikan ilmu kepada mereka Tanpa belajar gak mungkin kita akan dapat ilmu Akan menguasai Al-Quran dan Sunnah gak mungkin Tanpa kita belajar kita gak akan tahu tentang Islam Tidak akan tahu kita Maka kita harus belajar Dan wajib kita belajar kerana Nabi bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim. Dan kita harus belajar. Dengan belajar, Allah akan memberikan ilmu sedikit demi sedikit kepada kita. Maksudnya setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafiga, warizqan tayiba, wa amalan. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Allahumma ini asaluka ilman nafiyah Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Warizqan tayyibah, rezeki yang halal Wa amalan mutakabbalan amal yang terima Hadis ini Hasan diriwetkan oleh Imam Ibnu Majah Setiap hari kita minta ilmu yang bermanfaat Maka kita harus berusaha belajar Sehingga kita bisa mendapatkan ilmu syar'i. Dan menelaah belajar ilmu syar'i ini kita akan mendapatkan barakah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah dan yang lainnya. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. I. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i i. karena dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dimenarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan. Merekalah orang-orang yang bahagia. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Kemudian Nabi Hudin, asalamualaikum dalam menuntut ilmu ini, Sebagaimana tadi dijelaskan, itu harus ada adab yang anda perhatikan itu. Dan ini adab ini dijaga untuk seumur hidup perhatikan itu. Jadi masih mukadimah sebelum saya mulai pembahasan tentang masalah kitab situ durrar dalam tabul ilmi antum jaga adab niat antum datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah bukan karena yang lain datang ke tempat ini antum belajar selama 3 hari kita adakan douroh ini selama 3 hari antum ikuti adab yang dan peraturan yang diatur dalam douroh ini dan semata-mata antum lakukan karena Allah semata-mata mengharapkan wajah Allah bukan karena untuk mencari dunia. Datang ke tempat ini ikhlas karena Allah. Karena orang yang belajar bukan karena Allah untuk mencari dunia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, memperhatikan bahwa dalam belajar, thalabul ilmi itu dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Dengarkan baik-baik. Yang ketiga, diam. <coughs> jangan berbicara, jangan ngobrol, tidak boleh dalam majlis ilmu. Dengarkan diam Yang dibacakan ayat Yang dibacakan hadis Nabi Muhammad SAW Kita dengarkan Dan diam Yang keempat Berusaha untuk memahami Apa yang disampaikan Berusaha untuk memahami Apa yang disampaikan Yang kelima Yaitu berusaha untuk menghafalkan Di antara usaha untuk menghafalkan Kita ikat dulu ilmu itu ilma bil Ikat ilmu itu dengan Dengan tulisan Berusaha untuk menghafalkan Di antara cara untuk ya kita Yang kelima ini <coughs> Mengikat ilmu itu dengan Dengan tulisan Jadi apa yang sudah disampaikan Yang sudah kita catat Nanti kita berusaha untuk mengulangi lagi dan menghafalkannya Yang keenam Yaitu kita Berusaha niatkan setelah kita belajar Setelah kita daurah ini Berusaha untuk mengamalkannya. Karena ilmu Allah berikan kepada kita untuk kita amalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍāh. Beliau berkata, ta'allamu, ta'allamu, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'amalu Belajarlah kalian. Belajarlah kalian. Belajarlah kalian. Apabila kalian sudah mengetahui, amalkan. Amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang beramal, Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang beramal, bukan orang yang tahu. Dalam Al-Quran tidak ada jazaan bimakanu ya alamun, tidak ada dalam Al-Quran. Allah akan membalas apa yang kamu tahu tidak ada, yang ada jazaan bimakanu ya amalun, jazaan bimakanu ya amalun. Allah akan membalas apa yang mereka amalkan. Allah akan memberikan ganjaran bagi apa yang mereka amalkan. Bukan yang mereka ketahui Maka kita berusaha untuk Mengamalkan dari apa yang sudah Kita ketahui Jadi itu nanti anda perhatikan Dari apa yang pernah kita lakukan Selama ini keliru, kita rubah, Kita perbaiki Dari kesalahan-kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan Kita bertaubat kepada Allah Kalau hubungan kita dengan orang tua tidak baik Kita perbaiki, setelah selesai daura Kita berbuat baik kepada orang tua kita Biarul Walidain. Dan yang lainnya kita amalkan Ilmu ini untuk diamalkan Seluruhnya Baik hubungan kita dengan Allah SWT kita perbaiki Kemudian juga hubungan kita dengan manusia Dan manusia yang pertama yang harus kita berbuat baik Adalah orang tua kita setelah Rasulullah SAW Itu perhatikan itu Amalkan dari apa yang saya sudah sampaikan Kemudian yang ketujuh Da'wakan An-Nasyru Da'wakan Artinya ilmu itu yang sudah kita pahami, Sudah kita amalkan Kemudian kita dakwakan Yang pertama kali kita dakwakan Kepada keluarga kita Tapi dakwah kepada keluarga kita Ya dengan cara yang baik Sebab asal dalam dakwah Lemah dan lembut Asal dalam dakwah itu Kita usahakan dakwah dengan lemah lembut Kepada orang tua kita Kepada istri kita, kepada anak kita Kepada kakak, kepada adik Agar mereka paham tentang Islam ini mereka tahu tentang Quran dan sunnah menurut pemaham dan sahabat dan mereka dapat mengamalkan sebagaimana kita mengamalkan apakah kita sudah berusaha mengamalkan mereka juga berusaha mengamalkan dan amal kita harus ikhlas kerana Allah dan amal kita harus sesuai dengan Rasulullah itibat kepada Rasulullah s.a.w wa'ala'alihi wa s.a.w ikhwanifiddin a'azakmullahu itu adab yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jam' Bayan Al Ilmi wafadleh yang di nukil dari perkataan Imam Sufyan Al Thawri dan Imam Abdullah Ibn Al Mubarak. Rahimahumullah al Jamiyah. Kemudian kawan-kawan berdin, yang harus perhatikan lagi juga dalam tabul ilmi harus kita ini sabar dalam tulabul ilmi tidak boleh istirjah, tidak boleh terburu-buru sabar darah kita, Alhamdulillah insyaAllah diadakan selama 3 hari dari mulai pagi tadi, sampai insyaAllah senin sore, Antum sabar jangan terburu-buru sabar supaya Andum bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ini belum seberapa kalau dibandingkan para ulama terdahulu Para ulama terdahulu untuk mendapatkan ilmu syar'i mereka berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Dan tidak seperti ini, ada tempat yang enak, makan disediakan. Zaman dulu sulit. Mereka mau berjalan untuk ilmu, mereka harus bawa bekal. Dan perjalanan tidak gampang seperti sekarang ini. Di saat musim panas lebih dari 40 derajat. Di saat musim dingin ya kurang dari 0 tapi mereka tempuh perjalanan itu karena mengharapkan wajah Allah SWT mereka belajar tidak lelah, tidak letih terus mereka berjuang untuk mendapatkan musyarih, sampai Allah abadikan mereka, artinya Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka, kemudian juga para ulama menyebutkan tentang mereka dalam kitab kitab siar biografi para ulama, bagaimana kita lihat nah, Allah menyebutkan tentang orang-orang terdahulu para nabi dan rasul Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian kita lihat bagaimana sejarah menyebutkan tentang keutamaan para ulama. Anda bisa baca. Dari mulai Imam-Imam Ali Hadith. Ya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Mahdi. Bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Seperti Imam Baki bin Makhlad itu berjalan kepada Imam Ahmad. Dari Spanyol sampai ke Baghdad untuk mendapatkan ilmu, jalan kaki dari Spanyol sampai ke Baghdad. Begitu juga Imam Ahmad, Imam Ahmad berjalan menuju kepada Imam As-Sanani, Abdur Razzaq As-Sanani di Yaman. Itu Imam Ahmad dari Baghdad ke Yaman untuk menanyakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang tabi Muhammad bin Sirin, rahimahullah Beliau mengatakan, Inni asirul layali wal ayya ma fiyul talaqil hadisil wahid. Sesungguhnya aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Sekarang ini Allah sudah mudahkan semuanya. Tidak seperti zaman dahulu, harus naik kereta, naik kuda atau naik kuda. Dan perjalanannya satu bulan perjalanan menempuh dari satu kota ke. Satu kota ke kota yang lain untuk mendapatkan ilmu syar'i i. Kita sekarang Allah mudahkan semuanya Maka manfaatkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Kalau zaman dahulu orang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Mereka bisa hafal ratusan ribu hadis dengan sangatnya Dan tidak ada lampu seperti sekarang ini Terang benderang begini, tidak ada Tapi mereka terus berjuang dan sabar Sampai mereka mendapatkan kemuliaan dan disebutkan oleh para ulama Tentang biografi mereka Makanya Andum Berusaha semaksimal mungkin Apa yang bisa kita lakukan Untuk menuntut ilmu ini Menuntut ilmu Jangan merasa lelah dan letih Dan juga jangan terburu-buru harus sabar Dalam terlalu ilmu ini, lama waktunya Sabar Sehingga kita bisa mendapatkan ilmu syari Di samping kita berdoa dan kita terus berusaha untuk belajar untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. I. Kemudian akhwan fil din azzaqullah menuntut ilmu syar'i ini terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dari mulai sekarang sampai kita diwafatkan oleh Allah tidak boleh kita berhenti menuntut ilmu syar'i. I. Terus dan itu merupakan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dan orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kemudian para ulama fiuddin kita selama menuntut ilmu syar'i ini malaikat meletakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Tirmizi Ahmad dan Darimi kemudian dalam riwayat Imam Ahmad Imam Nasai dan Ibn Majah dengan salat yang hasan, ketika Safwan bin Assal berkata kepada Rasulullah SAW, kata Safwan, Ya Rasulullah ini jitu atlubul ilma Sesungguhnya aku datang ke tempat ini, ke tempat Rasulullah untuk menuntut ilmu syar'i. Apa jawaban Rasulullah? Marhaban bitalib al-ilmi. Inna talib al-ilmi latahuffu bihi al-mala'ikah wa tadhilluhu bi ajnatihha. Fa yakabu ba'dhuhum hatta tablughat sama' ad-dunya min hubbihim lima yatlubu. Kata Nabi kepada orang yang datang untuk menuntut ilmu, marhaban li ilmi. Selamat datang bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu syar'i akan dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi oleh malaikat. Dan akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Karena malaikat itu bersayap, 2, 3, 3, 4, 4. Seperti disebutkan dalam surah Fatir dan Malaikat Jibril Nabi pernah lihat dengan 600 sayapnya menutup langit. Jadi Malaikat akan menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan mereka menyusun, artinya mereka naik sebagian kepada sebagian yang lain sampai kepada langit dunia. Kenapa? Karena mereka cinta dan senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Hadis ini direwetkan oleh Imam Ahmad Dalam musnadnya Yus yang keempat Direwetkan juga oleh Imam Ibnu Majah Ma Dengan sanad yang Hasan Dan orang-orang yang menuntut ilmusyari Di samping yang tadi bahwa orang yang menuntut ilmusyari Termasuk orang yang terhindar Dari laknat Allah Terhindar dari laknat Allah Dunia ini dan seisinya Dari oleh Allah Kecuali orang-orang yang menuntut ilmu syar'i Nabi s.a.w. bersabda An-abi radhiyallahu an. Kala kala Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa sallam Inna dunya mal'aunatun Mal'aunun ma fiha Illa zikr Wa ma wala, Wa aliman Wa muta'alliman Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan Dari Abi Hurairah Radhiyallahu an iya berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya dunia ini dilanat oleh Allah dan dilanat apa yang ada di dalamnya kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Orang Yang alim Yang mengajarkan kebaikan Dan yang keempat Orang-orang yang belajar Dan Nabi menyebutkan dunia ini Dila'anat oleh Allah Dan apa yang ada di dalamnya Kecuali empat yang tidak dila'anat Yang pertama orang-orang yang berzikir kepada Allah Berzikir dengan zikir yang syar'i dan dibenarkan menurut syariat, bukan zikir-zikir yang dia ada-adakan, bukan zikir yang beda. Karena sekarang ini banyak zikir yang beda dan banyak juga majlis zikir yang beda. Ya, zikir-zikir berjamaah yang ada sekarang ini adalah zikir yang beda yang tidak dicontohkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Islam sudah sempurna, tidak boleh lagi ada yang menambah-nambah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmat-Ku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna Islam ini, tidak boleh tambah, dan tidak boleh kurang. Apa yang dicontohkan Nabi dalam berzikir, kita kerjakan yang tidak tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, yang terhindar adalah anak Allah Yaitu orang yang mengerjakan apa-apa Yang dicintai oleh Allah Mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah SWT Ya dari yang wajib-wajib Dan yang sunnah Berdasarkan Al-Quran Dan sunnah yang sahih Jadi mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Bukan dengan rayu, Bukan dengan pendapat Bukan perasaan. Jadi mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al Quran dan Sunnah, menurut pemahaman Salafus Sunnah. Kemudian nah, mengajarkan kebaikan, sumber dari kebaikan adalah Quran dan Sunnah. Jadi yang diajarkan Quran dan Sunnah kepada umat ini bukan rayu, bukan pendapat. Karena orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah tidak akan sesat selama-lamanya, kata Rasulullah. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, apa yang diajarkan dari kebaikan itu Quran dan Sunnah. Jadi orang alim yang terindah adalah orang alim yang mengajarkan Quran dan Sunnah, bukan mengajarkan bedah, bukan mengajarkan syirik, bukan mengajarkan berhujat pendapat atau rayunya, bukan. Yang diajarkan kepada mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang sahih menurut pemahaman para Sahabat, Itu orang-orang yang rabbani Jadi yang ketiga yang pernah Allah Orang-orang yang mengajarkan kebaikan Jadi orang yang mengajarkan kebaikan Makanya saya sebutkan orang-orang yang mengajarkan kebaikan Alim Karena banyak juga orang Atau guru, ustaz, kiai Yang dia tidak mengajarkan kebaikan kepada umat Yang diajarkan syirik Yang diajarkan beda yang diajarkan apa-apa yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan. Dan orang yang mengajarkan kebaikan ini. Malaikat. Allah, malaikat. Penduduk langit dan bumi. Sampai semut yang ada di lubangnya. Sampai ikan yang ada di lautan. Bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kata Rasulullah. Innallaha. Allah azza wa jalla wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardh hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Azzawajal dan malaikat-malaikatnya penduduk langit bumi kemudian semut yang ada di lubangnya Sampai ikan yang ada di lautan. Mereka semuanya bersalawat. Kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Tirmidhi. Dengan sanat yang Hasan. Kemudian yang keempat. Yang terhindar dari anak Allah. yaitu Muta'allim. Orang yang belajar. Orang yang belajar kebaikan. Ya orang yang belajar quran dan Sunnah Al-Fahmi Salaf ya Orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah Kerana ilmu yang bermanfaat Yaitu apa yang diajarkan Dari Al-Quran dan Sunnah ini Ini memang bermanfaat Sambil dikatakan Oleh Imam Az-Zabi Al Al-ilmu kala Allah Kala Rasul Kala Sahabah yang dikatakan ilmu yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah Rasulnya dan para sahabat itu ilmu sebagian dikatakan oleh Imam yang sebelumnya Imam Syafi'i ya, bahwa ilmu itu yang dikatakan ilmu agama ya, ilmu Al-Quran ini dan ilmu fiqh selainnya adalah waswas syaitan, waswas dari syaitan kata Imam Syafi'i ya, rahimahullah Makanya orang yang belajar kebaikan Orang yang belajar Quran dan Sunnah Menurut pemahaman para sahabat Radwan Allah Aleyhim in. Hadis ini Derajatnya Hasan diriwetkan oleh Imam At-Tirmidhi Jadi ilmu Ini keutamanya Sangat banyak Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Diberikan taufik untuk talabul ilmi dengan dengan itu insya Allah Allah memberikan manfaat yang besar dengan kita duduk di tempat ini dengan kita mengikuti daura ini kita akan mendapatkan manfaat yang besar dan juga ilmu yang kita peroleh ini yang berasal berdasarkan lakonan sunnah menurut pemahaman para sahabat akan banyak mengobati penyakit yang terdapat dalam dada manusia mengobati penyakit syahwat mengobati penyakit subuhat mengobati penyakit yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini dan juga mengobati penyakit yang lainnya penyakit syirik, penyakit ria, kibir, ujub, hasad kemudian senang kepada jabatan, kedudukan dan yang lainnya itu akan diobati dengan kita menuntut ilmu syarai ini ini sebagai uh, muqaddimah yang perlu saya sampaikan kepada Antum Sebagai uh, Muqaddimah Supaya antum faham Tentang talabul ilmi ini Untuk menuntut ilmu syar'i Perlu kepada uh, keikhlasan Perlu kepada pengorbanan Perlu kepada kesabaran Dan Kita Dalam hidup ini Sampai kita diwafatkan oleh Allah Jangan tinggal talabul ilmi kedudukan kita sebagai apa saja Tetap kita sebagai talabul ilmi Kita sebagai orang tua Kita sebagai anak Kita sebagai Orang yang karyawan atau apa saja tetap predikat talibul ilm harus selalu ada pada kita. Kita sebagai penuntut ilmu syar'i sebagai mana saya dan anda sama sebagai talibul ilm penuntut ilmu syar'i i. maka enggak boleh kita tinggal untuk selalu menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas uh, kitab Situduror yang kita memang jadikan uh, apa? <coughs> jadikan rujukan untuk kajian selama daura ini. Materi pokoknya Situduror min usuli ahlil asar Nam mutiara pada asalnya makna duror ini nam mutiara. Diartikan dalam terjemahannya 6 pilar dakwah salafiah Jadi 6 mutiara pada asalnya mananya 6 mutiara dari prinsip-prinsip Ahlul Asar Ahlul Hadis, Ahlul Sunnah Yang ditulis oleh Abdul Malik Bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Beliau seorang talibul ilam Yang banyak menulis buku Buku yang pertama beliau tulis adalah Madarikun Nazar Fisiyasa Tentang masalah politik Bagaimana politik menurut Ahlu Sunnah Kemudian e, ini kitab ringkasannya Dengan ditambah Yaitu keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Kitab ini siapa ringkasan dari kitab Madarikun Nazar Fisiyasa Jadi enam mutiara dari prinsip Ahlul Asar Dan enam pokok ini insya Allah kita akan kaji dalam daurah yang terkandung dalam kitab ini eh, enam pokok itu yang pertama al-ashlul awal ikhlasuddin allah taala yang pertama yaitu mengikhlaskan agama semata-mata karena allah subhanahu wa taala al-ashlul tsani yang kedua al-thariq wahid jalan itu hanya satu Al-Tariq Wahid Jalan itu hanya satu Al-Aslu Thalith Al-Aslu Thalith yang ketiga Tariqul Kitab Al-Kitabi Wa Sunnati Ala Fahmi Salafis Salih Yaitu jalan Al-Quran dan Sunnah Menurut pemahaman Salafus Salih Maksudnya yang ketiga ini, yaitu itibaul kita buat sunnah alafah misalnya pesolle. Prinsip yang ketiga, yaitu mengikuti Al Quran dan sunnah menurut pemahaman salafussole. Di mengikuti Al Quran dan sunnah menurut pemahaman salafussole. Kemudian al Rabi prinsip yang empat. Neilusodud bila ilmi yang keempat mencapai kemuliaan itu harus dengan ilmu mencapai kemuliaan itu harus dengan ilmu kemudian Allah Subhanahuwataala yang kelima prinsip yang kelima Al-Raddu' al-Muqalifi min al-Amri bil Ma'aruf wal-Nahi' an munkar Yang keenam membantah orang yang menyalahi syariat, membantah orang yang menyalahi syariat, termasuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Membantah orang yang menyalahi syariat. Termasuk dari Amar Ma'ruf Nahimungkar Al-Aslus Al-Aslus Sadis Al-Aslus Sadis Prinsip yang ke-6 Al-Tasfiyatu Al-Tasfiyatu wa Terbiya Tasfiya dan Terbiya Jadi memurnikan Islam dari hal-hal yang dimasukkan ke dalam Islam Padahal bukan dari Islam Kemudian tarbiyah Yaitu mendidik generasi Islam ini Di atas Islam yang murni Di atas Islam yang bersih Ini enam, enam prinsip Atau enam pilar utama dakwah Salafiyah Dan situ durar ini Yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhan Al-Jazair Setudara menusuli Ahlil Ashar Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dan insyaAllah kita akan bahas satu persatu Dari poin yang pertama sampai poin yang keenam Dalam tiga hari ini Yang sekarang kita akan bahas yaitu Al-Aslul Awal Prinsip yang pertama Mengekaskan agama semata-mata Karena Allah Ada yang belum punya bukunya Ini untuk yang pertama aja Saya kopikan Untuk yang pertama nanti yang kedua ketiga Untuk membaca bukunya Untuk memudahkan Jadi untuk yang pertama Mengekaskan agama ini pun yang dikopi Hanya sebagian aja. Ya, kita bahas yang pertama. Al-Aslul awal Prinsip yang pertama mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang pertama atau pilar yang pertama, ikhlasuddin lillahita'ala. Mengelokkan agama kepada Allah atau mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah. Subhanahu wa ta'ala Jadi mengikhlaskan agama Atau ketaatan kepada Allah adalah Asas atau poros tempat perbuatan Agama yang mulia ini Yaitu Mentahuitkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Para rasul menurunkan Kitab-kitab Agar mereka mendakwahkan manusia ini Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah mengutus para rasul Allah menurunkan kitab-kitab Tujuannya Iaitu agar para nabi dan rasul ini Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan karena tauhid ini Karena mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah sajalah mereka berjuang, mereka berjihad, dan mereka menyuruh kaumnya. Dan mereka menganjurkan kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ maka beribadalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya ingatlah hanya kepunyaan Allah lah, agama yang bersih dari syirik kemudian Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ zakah وَذَلِكَ دِينٌ قَيِّمَةَ Padahal mereka tidak disuruh Kecuali supaya mereka beribadah Hanya kepada Allah Dengan memurnikan ketaatan Kepadanya Dalam menjalankan agama dengan lurus Dan supaya mereka mendirikan sholat Dan menunaikan zakat Yang demikianlah agama yang lurus Kemudian Allah juga berfirman Dalam surah Az-Zumar ayat 14-15 Qulillah ha'abudu mukhlasan Lahu dini فَعَبُدُوا مَا شِيْتُم مِنْ دُونِهِ Katakanlah Hanya Allah saja yang aku ibadahi Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Dalam menjalankan agamaku Maka sembahlah olehmu Wahai orang-orang musyrik Apa yang kamu kendaki selain Allah Artinya sesembahan yang kamu sembah itu Tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaatnya Dan tidak mendatangkan manfaat Dan tidak dapat menolak bahaya Dan orang yang menyembah kepada selain Allah Maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat Dan mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya Dalam api neraka Jadi sini Darah kalian sembah apa yang kamu kehendaki sebagai ancaman Bukan perintah Ini namanya amr lithahji Perintah untuk mengancam Kalau kalian tidak mau beribadah kepada Allah dengan ikhlas Terserah kalian beribadah kepada selain Allah, ini ancaman Kalau kalian beribadah kepada Allah Maka kalian akan disiksa oleh Allah Di dunia ini dan juga akan Disiksa di akhirat nanti, selama-lamanya Kemudian Ayat yang lain yang memerintahkan kita Untuk ikhlas Allah berfirman dalam surah Al-An'am Ayat 162 163 Qul inna salati wa nusuki Wa mahiyaya wa mamatirillahi Rabbil alamin La sharikilah wa bidalika Umar tuan awalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rob semesta Alam tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku lah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim tentang masalah tauhid ini, tentang masalah ikhlas ini. Imam Ibn Qayyim menjelaskan siapa yang hendak meninggikan bangunannya, ia berkewajiban untuk mengokohkan, memantapkan dan sungguh-sungguh mencurahkan segala perhatian, perhatiannya kepada pondasinya, karena tingginya sebuah bangunan sangatlah bergantung kepada kekuatan dan ketangguhan asasnya amal-amal kebaikan dan tingkatan-tingkatannya ibarat badan bangunan, sedang keimanan adalah asas dan pondasinya. Nah, seorang yang memiliki kearifan, dia akan memperhatikan terfokus kepada membenahi asas dan pondasi. jadi seorang yang alim, dia berusaha bagaimana untuk memperbaiki asas asas dalam kita beribadah kepada Allah adalah ikhlas Asas jalan kita beribadah kepada Allah lillah. Maka yang pertama kali yang harus dibahas yaitu tentang masalah mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membangun bangunannya di atas asas yang benar, maka Allah akan memberikan kekokohan. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan lagi Tentang asas ini mencakup dua hal Wahada al-asas Amrani Al-awal Sihatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi Wa al tajridul al-qiyadilahu wa lirasulihi Duna ma siwa Itu halaman 36 Di atas Imam Ibn Qayyim melanjutkan dengan mengatakan asas ini mencakup dua hal yang pertama kearifan seseorang tentang Allah perintahnya nama-nama dan sifat-sifatnya secara benar jadi yang pertama dari asas ini seorang mengenal Allah mentauhidkan Allah dengan tawhid rububiyya uluhiyya asma'us sifat dan dia melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya ini yang pertama Asas yang pertama, yaitu seorang mengenal Allah, mentauhid Allah dengan tauhid rububiyya, uluhiyah, asmaul sifat. Kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangannya. Ini asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua, tajridul ankiyahilahu wal rasulihii, saw wa dunamasiwa, pemurnian. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak kepada selainnya. Jadi memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tajridul inqiyad. Jadi kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Tidak ada tawar menawar lagi. Mutlak. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kewajiban kita untuk taat. Sami'na wa'ata'na. Dan kita wajib taslim kepada perintah Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara. Kewajiban kita untuk taat. Kewajiban kita untuk taslim. Maka orang yang demikianlah orang-orang yang bahagia. Adapun kalau dia tidak taat, tidak taslim. Maka dia termasuk orang yang sesat. Dengan kesesatan yang nyata di muka bumi ini. Karena itu orang yang tidak patuh. Tidak tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW. Dikatakan orang yang tidak beriman, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Anda melihat musafinya. Allah berfirman: "Fala wa Rabbi kalayumin hatta yuhakimu kafi ma shajar ba'inhum, thumma la yajru fi anfusim harjum mina qadaita wa yuslimu taslima demi Rabbmu." Mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang kau putuskan. Kemudian mereka tidak dapati, saya ulangi, demi rapmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka prosesisikan diantara mereka. Kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka rasa haraj rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan dan mereka taslim dengan setaslim taslimnya mereka tunduk dan menyerah dengan sepenuhnya kepada apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi kalau Allah dan Rasul-Nya sudah putuskan satu perkara kewajiban kita untuk taat jadi yang penting ini masalah ketaatan saatan kepada Allah dan Rasulnya Dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Jadi yang pertama Poin yang pertama Mengikhlaskan ibadah, ayat-ayatnya sudah dibawakan Jadi mentauhidkan Allah Tauhid rububiyya, uluhiyya, asmaw, sifat Kemudian Melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya Dan beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah Tidak kepada yang lainnya Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik Kemudian yang kedua Yaitu memurnikan Ketundukan hanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa Mutlak Tidak boleh membantah Dan tidak boleh memilih-milih Kalau Allah dan Rasulnya Sudah memanggil untuk taat Kepada Allah dan Rasulnya Kewajiban kita untuk taat Kepada Allah dan Rasulnya Tidak boleh kita membantah dan tidak boleh kita memilih-milih Kita mengatakan Sama'na Wa ata'na Dan melihat Ayatnya dalam surah An-Nur Ayat 51 Kemudian Ayat 52-nya Surah An-Nur, surah 24 Ayat 51, Allah berfirman Innama kana qawla'al mu'minina jika doa kepada Allah dan Rasul yang menghukum di antara mereka, wa atta'na, wa ulai'ikum al-muflihun." Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka berkata: "Sami'ana wa atta'na," dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Kalau Allah Rasulnya sudah perintahkan sesuatu perkara, kita mengatakan sami'na wa ta'na. Ta Arti kita dengar dan taati, laksanakan perintah itu. Jangan membantah, jangan menolak. Kemudian di ayat 52nya, wa mayyutilaha wa rasulahu yaqshallah wa ya taqhi faulaika humul faizul. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Dia takut kepada Allah dan bertakwa hanya kepadanya Kepada Allah Maka mereka adalah orang-orang yang bahagia Mereka orang-orang yang menang Kemudian Anda melihat lagi dalam surah Al-Ahzab Surah 33 ayat 36 Surah Az-Zumar 33 ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman wama kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyratu min amrihim waman ya'sil laha wa rasuluhu faqad dalla dan tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara tidak boleh bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka dan barangsiapa